Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts. Avui realment veient el, el públic assistent aquí, podríem dir que eh, estem en família i eh? on sembla que podrem que estem en gran majoria de, de família. I venim a veure que ens explica la Mariseu Oliver. Mariseu Oliver Uh, que hem de dir d'ella no? i tot, una gran part dels, dels que esteu aquí la coneixeu molt abans que jo inclús i heu viscut el seu recorregut polític a Figueres i a la comarca i ara seguim de prop el que, el que ens representa el que ens fa en la delegació del govern de la Generalitat a França i a Suïssa eh? pot estar a París té la sort de, de poder estar fent aquesta feina encomiable per nosaltres des de París i estem molt contents de poder-la veure aquí de tant en tant perquè sempre té alguna cosa a explicar La Marisa. coses d'aquí i coses d'allà Explicar qui és la Marisa, ja dic, que és llicenciada en Filologia Francesa, directora de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, directora i professora del Licee Anglo-Françer, que jo és d'aquí on la coneixia jo, de, de petita d'anàlice anglo-françer de Figueres. El 2004 va ser candidata per la demarcació de Girona a les eleccions europees i, el 2000, i del 2003 al 2007 va ser regidora a l'Ajuntament de Darnius, que ella és filla de, de Darnius, on era responsable, com no, de cultura. <ríe> També va ser regidor a l'Ajuntament de Figueres de l'any 99 al 2003 i ara ja us he dit que està fent aquesta tasca a la delegació del, del govern a París en representació de, de la Generalitat a França i a, i a Suïssa. Maricé, eh, estem aquí tot, tot orelles, encantats de que... Hages volgut venir a casa teva i explicar-nos a veure aquests projectes estratègics que tens pensat fer a França i a, i a Suïssa. Molt bé. Marta, moltes gràcies per aquesta presentació. Ja és la segona vegada que ens trobem juntes a, a darrere d'una un, taula per fer alguna presentació. L'última vegada va ser del de, llibre d'Antoni Cruanyes, eh, que també va ser molt interessant. I avui, doncs, jo vull agrair la teva presentació i també en Josep Maria Joan de donar l'oportunitat d'estar aquí i poder explicar tot el pla estratègic de la delegació de França i Suïssa com bé ha dit l'alcaldesa. quan diem França i Suïssa és molt territori que acaben d'ampliar eh? i poc personal, ja ho irem veient eh? Eh, si fem una mica d'història de la delegació del govern a França direm que primer era la Maison de la Catalogne que estava a l'Odeon i era una casa més aviat on s'impartia temes culturals eh? hi havia un restaurant hi havia sales d'exposicions tot això és un passat tenia una història quan va entrar el tripartit aleshores es va considerar que havia de tenir una rellevància més institucional i és quan es va fer el canvi i no se li va dir més més on de la Catalunya sinó de la delegació del govern de la Generalitat a França en aquell moment només a França Uh, hem estat un temps des del 2008 fins ara amb una adreça concreta a la rue de la Boessi però era un immoble molt luxuós molt car i Eh, vam considerar que degut a la situació eh, pressupostària del govern i del país doncs havíem de eh, fer un canvi. I estem molt contents i ho vull explicar perquè realment hem fet un canvi per bé, un canvi positiu, perquè estem estalviant a la nova seu un 42% del que pagàvem a l'anterior. Eh? És una quantitat considerable i això s'ha de saber. Eh? Ens ha, ha sigut llarg la negociació, hem tingut d'esperar que s'acabés el contracte perquè si no haguéssim tingut una penalització considerable i una vegada aquest contracte acabat vam fer la recerca, després van fer el consens i després van fer el trasllat. Això ens ha mimbat i ens ha pres moltes hores de feina que ens, ens vam trobar amb un temps que només podíem prioritzar actuacions. Eh? Però bé, ara es pot dir que estem al dia i que anem fent la feina que toca el dia a dia. Eh? És important explicar-ho. Sabeu que hi ha cinc delegacions, cinc delegacions a París, a Nova York, a Berlín, a Londres i a Brussel·les. Hi ha oficines d'acció oficines d'acció repartides de tot el món. Després ja ho veureu en el Powerpoint que hi ha trenta cinc oficines, oficines repartides per tot el món, però això no vol dir que hi hagi delegació del govern. Eh? A França sí, a París sí, que la nostra delegació està constituïda per la delegació en si, després hi ha Acció, hi ha l'Agència Catalana de Turisme, l'Institut Ramon Lluny i l'ISEC. L'ISSEC és Institut Català d'Empreses Culturals. De vegades, entre l'ISSEC i Ramon Lluny, hi pot haver una mica de confusió perquè aquí li toca què? Eh? Ramon Lluny eh, més aviat és temes de traducció de llibres, literatura, ensenyar la llengua catalana i LiCE que és fomentar la, els grups musicals, teatrals, etcètera. Eh? Ja ho irem veient. Jo faig aquesta petita introducció i permeteu-me de dir que estic molt contenta d'estar a Figueres i de poder fer aquesta presentació aquí, com com ha dit la Marta, entre amics, i que eh, també imposa eh, de veure cares conegudes, us ho dic de veritat. Eh, quan eh, expliques el pla estratègic amb gent desconeguda, doncs eh, és, més fàcil, eh? és més fàcil, però eh, ja veureu que fem coses molt interessants i que la política exterior... Eh, és un tema que s'ha d'explicar bé i, i eh, la gent ha d'entendre que un govern sense política exterior no existeix. Eh? Eh, és molt important i l'hem de potenciar. I tenim la sort que aquest govern actual doncs, hi posa els cinc sentits perquè aquesta política exterior s'ofreixi menys les retallades que, que un altre departament, potser. La veritat és que eh, ens mimen bastant, però no el que pretendríem per poder assolir objectius eh, que me, mes, mes, de més valua. No? Però eh, sí que el govern hi està molt interessat i és molt conscient de que la política exterior és primordial. Us presentarem eh, la, la meva col·laboradora, l'Eva Doya, que ens acompanya avui. Ella manipularà el presi eh, i eh, us presentarem amb fotografies, que serà sempre una mica més divertit eh, i més a amè, amb dos blocs. El primer bloc és les activitats estratègiques de la delegació. Hi ha sis apartats. Les relacions bilaterals i diplomàtiques, la participació en organitzacions internacionals, la projecció exterior del país, les relacions amb el món acadèmic, les relacions amb els mitjans de comunicació, el suport a la comunitat catalana França i Suïssa. Sabeu que a França, per exemple, tenim tres comunitats catalanes, que diem, vol dir associacions catalanes, el casal català, que és de tota la vida, que és històric, i després tenim l'amical, que són gent del de, sud de França o de Catalunya Nord, digueu-ho com vulgueu, que professionalment estan desplaçats a París i han constituït una associació. I després també tenim les cadres catalans. és similar. Eh? Són gent que per la seva pr professió estan desplaçats a, a París i han constituït aquesta associació. Són gent interessada per la llengua, per la cultura, per l'identitat del nostre país i eh, fem moltes actuacions amb ells i els ajudem moltíssims i ells ens ajuden a nosaltres perquè s'integren i tenen un gran interès a aprendre la llengua perquè el casal és gent més català i que són catalans desplaçats, catalans del sud desplaçats a França. En canvi, els altres no, que això sempre dic que Catalunya Nord hi ha una generació perduda a nivell de la llengua eh? i aquesta generació perduda ara fa l'esforç d'entendre i de comprendre i de poder expressar-se en català. Ja ho irem veient. La coordinació amb la Generalitat, què vol dir? Vol dir l'acompanyament que fem si ve el president, si ve algun conseller, doncs els hem de preparar el viatge, els hem d'acompanyar a les gestions doncs, que ens encomanen, que s'han de realitzar, etc. Eh? Aquest és el primer bloc de la feina feta per la delegació. I després els altres organismes que ens acompanyen, que ja us he mig explicat, per anar més de pressa del temps que he previst, que és Acció, Agència Catalana de Turisme, Ramon Lluny i Institut Català de les Empreses Culturals. No sé si surt el, el, el pla estratègic... Aquest surt? No surt. Bueno, no cal perquè és molt complicat eh, d'entendre. A les relacions bilaterals i diplomàtiques tenim relacions amb el Ministeri francès, les regions franceses, hem de tenir relacions amb els cantons suïssos, els ajuntaments, etc. A veure, diré la veritat, a Suïssa només hi ha anat una vegada. Me van convidar a una trobada, de feien celebraven el cinquantè aniversari del, dels casals catalans a Suïssa, que n'hi ha molts, i es trobaven a, a Zúric, i va ser una oportunitat per mi d'anar i conèixer els catalans que es vien reunit, que eren, bueno, una quantitat impressionant. I després també vaig contactar a l'ambaixador suís a París perquè m'orientés una mica de com havia d'iniciar els contactes a Suïssa. I eh, bé, em va dir s'ha de començar pels cantons, els presidents de cantons, que canvien molt sovint, però vostè els ha d'anar a saludar. Bé, tot això encara no he tingut temps de fer-ho. Aleshores, el que hem sol·licitat a la Generalitat és que de la mateixa manera que tenim becaris Treballem molt amb becaris, que és una manera de potenciar la joventut i de que, de, de, de que puguin fer un currículum banca cari i ulls, doncs demostrant que han, han col·laborat a la Generalitat amb un país estranger. doncs he sol·licitat un becari que es pugui cuidar només de Suïssa, eh? tenir el de França i el de Suïssa. perquè si no és així, és que no donem per tant. Eh? La veritat és que hi ha molta feina i, i, i un territori dos territoris és molt. Eh? Uh, amb aquestes relacions un tema que sí és capdalt i molt important que us vull explicar és la relació amb l'Institut d'Hotes Etudes de Defensa Nacional les sigles és IHEDN eh? Institut Nacional de Defensa Nacional Institut d'Altes Estudis de Defensa Nacional això és una anècdota però que ha portat els seus fluïts i us ho vull explicar un dia vaig rebre una trucada d'un general X que em diu que per primera vegada eh, voldrien convidar un estranger, i en aquest cas un espanyol, me diu, a participar a les jornades internacionals i les jornades regionals que organitzen cada quatre o cinc anys. I aquest any es feia a Toulouse. Clar, vaig quedar una mica sorpresa... Que sol·licitessin eh, una, una, una associació, un organisme tan potent com és aquest a França, que té, és, és potentíssim, és militar, però és un organisme molt potent. I li vaig dir, bueno, jo ja l'ajudaré, ja buscaré, però jo li proposaré un català, perquè jo aquí la meva missió és representar Catalunya. I em va dir, ah, és igual és a dir que fa algun temps enrere tothom ens veia igual ara no, eh? ja us ho explicaré després, ja, ja irà vinguent ara eh, tot aquest moviment eh, de, de, de transició nacional suscita per almenys una certa curiositat eh, de que de saber realment per què ens trobem en aquesta situació una curiositat que vol dir una predisposició a escoltar i a conèixer, a conèixer la realitat de la situació del nostre país. Bé, en aquest moment que em van telefonar per demanar un membre de per l'IASODN, eh, era el conseller Puig, que, que era conseller de l'Interior, i li vaig dir, escolta, m'has d'ajudar perquè hm, ha de ser algú totalment bilingüe, que parli francès, eh, no és fàcil, com ho fem? Diu, deixa'm rumiar i ja tot trobaré. I sí, sí, va trobar una persona que parla, un francès perfecte, que és l'Amadeu Racasens, que havia sigut director general dels Mossos de l'escola de, de Mollet. Eh? I aquest senyor, quin és l'avantatge? Perquè estic, entre cometes, orgullosa d'aquest fet, és que és un vitalici, és a dir, que tenim un català amb un organisme importantíssim que és de per vida. Eh? Està nomenat allà, el seu dossier el van acceptar i crec que això és un fet important. Eh? Després tenim relacions amb el Quédor C, que és on ja es troben tots els ministres, tot el govern, sobretot amb l'ambaixador Basaguren. Eh, el, no, eh, no correspon, em sembla. Eh? Sí? Eh, l'ambaixador Basaguren és l'ambaixador amb relacions transfrontereres. Les relacions transfrontereres són importants i aquest ambaixador del que deu ser només cuida les relacions transfrontereres. Clar, quan jo estava a Perpinyà era una, un, un, una activitat molt més directa. Des de París ja no ets eh, transfronterer, eh, però hi ha un ambaixador i aquest ambaixador sempre que té un dubte d'algun tema de frontera em telefona i hi ha una relació molt bona. Per exemple, el tema de l'Hospital Transfronterer. Últimament vam rebre el conseller Boi Ruiz, que es va entrevistar amb la ministra Turrent, per parlar d'aquest tema, perquè l'hospital està preparat, tot està a punt, es pot inaugurar, però hi ha un tema laboral que pot generar un conflicte només d'entrada, perquè el 60% és de la Generalitat i el 40% és francès. Aleshores, s'ha de legislar de manera que no hi hagi un conflicte laboral només d'entrada. Doncs tot això ja és la segona vegada que el conseller Boi Ruiz ve a París per parlant. És un exemple, no? Després hi ha hagut i hi ha un problema amb la rotonda de Llívia, si algú es passeja perllà, allà hi ha, hi ha hagut mo, molts problemes i aquest senyor, l'ambaixador Basanguren, té una certa sensibilitat, Basanguren és basc i com, comprèn el tema de, la, de les nacionalitats i de la llengua, etc. no?, i treballem molt plegats. Tot aquest tema, deia, no ho entenc, perquè què els, els catalans s'hi oposen, si és el govern francès que paga totes les obres. Bé, al final, la gent de Llívia ho ha anat acceptant i em sembla que properament començaran les obres, però no volien, eh? volien que la carretera passés pel mig de la població. Eh? Bé, bé. Després vam tenir la, la, la visita de la Sònia Trilla, que vam organitzar una taula rodona sobre el futur de les relacions transfrontereres franco-catalanes. Va participar la Sònia, en Pere Pedrosa, com a gent coneguda de, de Figueres. Eh, vam convidar el, una eurodiputada de Catalunya Nord, la Maite Sánchez-Smith, eh, l'Antònia Sabatés, que és la, la secretària general de l'euroregió, i bé, es va parlar una mica d'infraestructures i tal. Eh? Va ser un acte que crec que la Sònia... Eh, ho va apreciar. Aquest és això Ara la següent que a veure, no sé si heu llegit a la premsa últimament que a Godès s'ha inaugurat el Museu Sollage. No? L'artista Sol, el pintor Sol, no sé si us as si el coneixeu, a francès algú de gran prestigi, molt conegut i en el seu població a Godès s'ha fet un museu. però aquest museu, l'han dissenyat i l'han fet tres catalans d'Olot eh? i eh, van enviar invitacions per la tarda amb el gran públic clar, has de reaccionar de seguida quan passa una cosa així no? i has de dir, escolti senyora la, la, la directora la futura directora del museu eh, això s'ha equivocat perquè el nostre president de la Generalitat ha d'acompanyar aquests artistes catalans, aquests arquitectes que han fet possible aquest museu, i eh, segurament que es desplaçarà, perquè a França hem de dir, algun ministre, eh? perquè el conseller no, no no els estonaria de res, no sabrien en quin carrer que ets, jo parlo de ministres, eh? I, i es va excusar, i va dir, i com ho hem d'arreglar això? I dic, home, oh, doncs, és que el, si ve el president Holanda perquè venia el president Holanda a aquesta inauguració clar, ens interessava molt que el president Mas estigués al seu costat i això va ser una cosa tan ràpida que ningú no ens ho va poder privar i ho vam organitzar en tres o quatre dies i vam tenir la sort doncs, que el conseller Vila hi va assistir, el conseller Mascarell hi va assistir i el, i el president Mas hi va assistir i va participar al dinar privat amb el president Holanda aquesta oportunitat, és clar, era molt bona i va ser un dia que van poder parlar i van poder compartir idees no? veieu la aquí les les fotografies. Després, ara fa poc, eh, encara hi són, de la UPC, un grup de joves eh, estudiants d'arquitectura han participat en un concurs a Versalles de eh, mòduls de vivendes eh, sostenibles, robòtiques, etc ja és a nivell internacional i Catalunya estava representat per l'UPC i aquests joves. Aquests joves un any enrere ja ens van venir a veure a veure si els podíem ajudar. És clar, no hi ha diners, no podem donar subvencions i ajudar, però... Jo els hi vaig dir, mireu, eh, no hi ha diners, però sí que eh, us podem donar no, noms d'empreses que potser us poden esponsoritzar. Eh? I així ho van fer i alguna no els hi va sortir bé, alguna, alguna sí. Llavors, estaven molt agraïts i aquest dia eh, em van convidar i vaig tenir l'oportunitat de saludar la, la, la ministra d'Habitatge i d'Igualtat del Territori, la, la Sílvia Pinel. Eh? Eh, per cert, que demà, el dia 12 no? em sembla que se sabrà el resultat però d'entrada ja han guanyat el primer premi de la modalitat d'arquitectura això és fantàstic perquè són, són de casa nostra eh? continuem amb les relacions bilaterals aquí veieu una imatge amb la ministra Pastor què vol dir? és un exemple de que l'ambaixada cada vegada que l'ambaixada espanyola si ens convida i estem lliures doncs jo hi vaig i sempre m'he sentit molt ben rebuda la veritat, i la relació ha sigut cordial eh? uh, inclús l'ambaixador era capaç de fer-me broma i de dir, ven aquí catalana que aquí solo se toma cava eh? I, i, i, i jo li deia uh, li deia perquè l'han canviat ara lo vamos a comprovar eh? a ver, ensenyame la botella i, i sí, sí, sí uh, gasta Torrelló i eh? uh, <laughs> I, bé, molt bé, llavors, eh, aquest dia era el dia de l'inauguració del TGB, la ministra el dia següent va venir per parlar amb el ministre francès i em van convidar, doncs, eh, era interessant anar-hi. Llavors, quines són totes aquestes eh, organitzacions a nivell internacional? Clar, a París tenim l'OCDE, tenim l'UNESCO, eh, eh, tenim l'Institut Cervantes, tenim el Col·legio d'Espanya... Amb totes aquestes institucions intentem relacionar-se i fer coses i convidar-se. i ells també, quan fem algun esdeveniment, alguna conferència, procuren venir. Eh? Hi ha una relació de respecte i de cordialitat, que crec que és la funció que em toca fer. Eh? Continuem amb les relacions i aquí hi ha un exemple que és aquesta. Eh? Un exemple de eh, el president de, de, de la Parc Gastronòmica de Vic que presentaven un projecte a l'UNESCO. Clar, quan un català es desplaça a París per presentar un projecte amb un organisme d'aquests doncs jo els vaig acompanyar evidentment perquè ja tinc el contacte fet eh? i és una manera més fàcil de que ens escoltin i que ho, ho mirin amb bons ulls. Doncs Eh, avui, precisament a La Vanguardia, eh, hi ha un article perquè han fet la presentació d'aquesta candidatura a l'Ajuntament de Barcelona. Eh? Em sembla que és avui. Eh? que hi és? Bueno, aquesta és una foto amb l'ambaixador, perquè, clar, tenim l'ambaixador, l'ambaixador de la UNESCO, l'ambaixador de la OCDE, en tenim molts, eh? i hem de contentar tothom aquí. Eh, aquesta candidatura està presentada, L Laalt trimatge és la presentació del Diccionari Universal de Dones Creadores. Eh, ens van convidar a la UNESCO a participar-hi i Aquí veieu la senyora Dolmig, que és la directora de la UNESCO, la senyora Bukova, eh, és una senyora encantadora, i van presentar el Diccionari de Dones Creadores a nivell mundial. Clar, hi havia alguna catalana. I eh, jo vaig anar a veure, i presentar-me's, clar, sempre que tens oportunitat doncs has d'anar deixant la targeta, no? que et coneguin i, i que et facin cas una miqueta. I, i, em, i, em va, I li vaig proposar de fer una presentació a Catalunya, perquè consideràvem que hi havia més catalanes contemporànies, perquè hi havia moltes catalanes que ja malauradament no, no estan amb nosaltres i que s'havia d'actualitzar. I ja hem fet aquesta relació, és a dir, els van presentar a l'Institut Català de la Dona fa 15 dies o 3 setmanes i això pot avançar. Eh? Jo trobo que és, és, és interessant. Després, un tema important que, que hem, hem preparat i que hem presentat és ser membres de la francofonia. A veure, jo considero que si estem a França, doncs una manera de demostrar als francesos que ens volem integrar, que respectem el seu idioma i que el volem potenciar a casa nostra és demanar d'entrar com a membres de la francofonia, l'OIF. Eh? Eh, cosa que Espanya no hi és. Però jo vaig demanar una entrevista amb el director i li vaig dir, miri, soc la delegada, jo voldria saber què s'ha de fer perquè Catalunya diu hi ha diferents modalitats, Dic, Lo més bàsic per començar, no ens compliquem la vida, bueno, doncs, eh, pot ser invitat especial, hi ha invitat especial, hi ha observador, hi ha membre de ple dret, etc. Mm? Doncs, invitat especial què vol dir? Vol dir que això et permet assistir a la cimera que serà properament a Dakar al mes de novembre i eh, assistir en aquesta, en aquesta conferència i aquest any ho tenim bé perquè la presidència la té el govern d'Andorra. Clar, amb l'ambaixadora d'Andorra, que és una, és una dona, tenim molt bones relacions, ens veiem molt sovint i ella ens ha apoyat i, i també vaig convocar els balons, els quebequesos, tots els que més o menys estan en una situació similar a la nostra i que ja són membres i tots ens diuen que ho apoyen i que ho troben una idea magnífica però hi ha un pro que tothom demana el vistiplau del govern espanyol. És a dir, que això està encaminat. Eh, ens van demanar de presentar un dossier de 15-20 pàgines acompanyat d'una carta de la màxima autoritat. La màxima autoritat, doncs, el president Mas va retractar la carta i vam fer el dossier. El vam presentar personalment. Han fet la primera valoració, la primera reunió. Tothom hi està d'acord. Em diuen, apreteu el govern perquè volem que vingueu, eh? sí, sí, però eh, hem fet una carta al ministre Margallo per dir-li, escolta, hem fet aquesta presentació per situació geogràfica, per, per llengua, per cultura, eh, ens has d'ajudar, estem esperant la resposta, la, la propera reunió serà al setembre, sabrem si sí o no, però Poder és part de formació professional, que com, que com sabeu, soc professora de francès, doncs jo hi tinc molt interès amb aquest dossier i voldria que prosperés, la veritat, i lluitaré eh? perquè prosperi. Uh, va venir el president Mas a... Uh, per fer la inauguració d'un esdeveniment que es fa cada any, l'any passat es va fer la UNESCO, però es fa a diversos llocs que es diu la Global Conference i és sobre temes de sostenibilitat, i vam aprofitar i ell va fer l'obertura va ser important, va seure amb, amb el president de l'UDF, bé, bé, eh? el van posar al màxim nivell, eh? i vam aprofitar per signar el memoràndum d'entesa entre la Generalitat la UNESCO. Què vol dir aquest memoràndum? Aquest memoràndum ja a l'època del president Maragany ja se'n havia parlat, però va quedar amb un caixó no sé per quin motiu. Jo el vaig desempulsar i vaig pensar que era interessant perquè? Perquè funcionaris catalans poden estar desplaçats a la UNESCO i això, Uh, sobretot per joves que, que comencen és molt interessant aquest memoràndum està firmat que ens van fer modificar el punt i la coma i va ser laboriós però està eh? vol dir que ja tenim catalans que eh, poden fer estades a la UNESCO. l'UNESCO mm? l'altre capítol projecció exterior del país vam tenir la sort lobby econòmic Uh, vam tenir la sort, quan vam arribar a París, de que vam conèixer un català que uh, era membre d'una associació que es diu segle XXI, no té res a veure amb el segle XXI del passat de Madrid, eh, segle XXI, i és una associació molt potent, molt potent de uh, França. És una associació sorgida de la diversitat, és a dir, que hi ha gent de totes les ètnies, de totes les nacionalitats, de tots els colors, però gent que ha triomfat professionalment i que està molt ben relacionada amb el govern. I aquest noi català, que és membre, ens va dir us interessa eh, estar-hi bé, i realment hem fet molta feina plegats. I inclús vam tenir la idea de que aquest, aquest lobby i aquesta associació, que funciona també i que té tant poder a França, doncs que ho havíem de crear Catalunya. I no us explico tot perquè seria massa llarg, però ja està creat. Eh? És a dir, que aquest lobby existeix, es diu segle XXI, i es treballa amb xarxa. Eh? És a dir, que eh, organitzen sopars debat, conviden gent... De, de nivell, gent interessant que té, que té missatges a transmetre. Per exemple vaig compartir taula la, durant la campanya amb la Anna Hidalgo d'aquí um, més. Ah, Emm'cap ah, sí, el Claude Barttolon, que és el president de l'Assemblea Nacional i en aquest cas vaig considerar que havia de venir el conseller OMS que havia de, havíem d'aprofitar aquesta benentesi i va venir eh, és a dir que són estratègies perquè això en diem estratègies no? i aquest eh, club comença a caminar és difícil al principi eh? Eh, però ja tenen bastants membres i eh, comença a caminar mm? ja m'agradaria que tingués el poder i l'èxit que té a París però bé, aquí és el principi eh? Promoció de la cultura i la llengua catalana, la celebració de la Diada de Sant Jordi de l'11 de setembre, conferències sobre Gaudí amb el casal de Nantes, el concert de la banda municipal de l'escola, veureu eh, il·lustracions. El Sant Jordi 2011 vam tenir la sort que en Josep Maria eh, ens va a corrents i de pressa perquè acabàvem d'aterrar a París i va ser pocs dies després del tema del tsunami del Japó i també es havia donat el Premi Internacional Catalunya en el Murakami no sé si us recordeu, això era el 2011 clar, vam donar voltes i vam dir, podríem fer alguna cosa, amb... jo sabia que el Museu del Joguet tenia eh, figures i joguets japonesos li vaig demanar sense cap dubte es va desplaçar amb la Pilar cap a París i vam fer una mostra, ja veieu aquí, aquí es veu, eh? vam presentar els joguets japonesos, vam convidar l'ambaixador del Japó, li vam dir que posàvem llibres a la venda, que tothom fes una donació voluntària i que els diners que recaudarien seria per... Els damnificats del tsunami i des d'aleshores tenim una relació extraordinària clar no vam recaudar massa una gran quantitat però la voluntat hi era i ho van agrair realment. Eh? El Sant Jordi d'aquest any i de l'any passat vam celebrar un concert, el concert del Premi Maria Canals que s'atorga cada any i eh? Eh, aquí veieu unes mostres, són gent de nivell Aquí no t'equivoques, eh? Si dius, bueno, què farem per Sant Jordi? Pues al concert al Petit Palais, si coneixeu París i si coneixeu el Petit Palais, saber que és el Grand Palais, el Petit Palais. Doncs, a l'auditori del Petit Palais, ho, ho hem de llogar, hem de pagar uns diners, però bé, ho negociem i, eh, què fem? Doncs, fem el concert gratuït, amplanem i al sortir els sortils i regalem una rosa, eh? És una manera d'explicar. Jo me sento repetitiva cada any, perquè és clar, ja he explicat lo que significa i però eh, s'ha de, de fer A eh? eh, L'11 de setembre, veieu 3 11 de setembre, aquí el 2011 van fer venir la Colla Castellera d'Osona, aquí hi, havia, hi va col·laborar intensament la Violent que tenim dins la sala, que en aquell moment feia una substitució eh, a París, i gràcies eh, a la seva col·laboració, va sortir bé, i la col·laboració de l'Eva, que en aquell moment era becària. Eh? El 2012, veieu que hi ha l'Enric Pujol i la... Com se diu? La, la, la, Mariona. la Mariona Seguranya, sí. Vam aprofitar que teníem l'exposició d'Alí a París, al Centre Pompidou, per parlar de d'Alí. Eh? Inclús ja veureu més endavant que la gent d'Acció també va invitar empresaris... Perquè eh, era un, un atractiu. No? els a convidàvem gratuïtament a visitar l'exposició sense cues perquè hi havia dos i tres hores de cues cada dia. Donc és clar vam convidar aquests empresaris que interessava explicar-ls i la, la lliçó i eh, va estar molt bé. I l'any passat vam fer venir el president Pujol, el president Pujol, ja sabeu com ho fan les coses, em va dir jo vull presentar el meu últim llibre, el Congost. Jo llegint el llibre per poder-lo presentar i quan ja el tenia ben après i que podia fer la presentació resulta que em va dir no vull parlar del llibre, vull parlar de Catalunya. I, bueno, i, i bé, va, va parlar com fa ell i va estar molt bé perquè el president Pujol és gran però realment la gent se l'escolta. Eh? I ara, últimament, sabeu que el 21 de juny hi ha la Festa de la Música, a París està molt implantat això, a tots els barris hi ha grups que canten, que toquen i es donen oportunitat a tothom. Eh? Doncs eh, aquest any ens van demanar a l'escola de música de Palafons si podien venir. Jo, clar, quan me van dir que eren 50, dic, escolta, nosaltres no podem pagar, eh, 50. I diu, no, no, no, nosaltres ens espavilem, com que venim amb els pares, amb autobús i amb residències universitàries, només que ens ajudeu a reservar l'emplaçament. Això ho hem fet i vam tenir sort perquè ja ho veieu a les fotos, estava a la plaça Dauphine, que és a darrere del Palau de Justícia, molt bé, la gent porta, portaven mantes, seien a terra per escoltar se molt bé, molt bé. Això és el primer any que ho fem i ens ha animat a fer-ho, a, a, fer no? a, a continuar-ho. Eh, referent a la projecció exterior, també la projecció sobre la transició nacional. Com sabeu, eh, la revista Sapiens eh, ha editat un llibre traduït en tots els idiomes eh, que es diu El món ho ha de saber. És un llibre que si no el coneixeu us el recomano perquè està molt ben il·lustrat i molt ben explicat tota la història de Catalunya fins, fins al, al nostre dia, del 1714 fins avui. Eh? I eh, vam, con vam convidar la directora, la que havia gestat aquest llibre, que és la Clàudia Pujol, i va venir a fer la presentació. I, eh, evidentment, això va suscitar un debat intens que el vam tenir de parar perquè eh, era tard, eh? però que és interessant, que és el que pretenem, precisament, organitzar coses que la gent tingui interès. Eh? Les relacions amb el món acadèmic. A veure, sabeu que aquest any ja eh, celebrem el tricentenari. Eh? Clar, des del govern ens van demanar de preveure alguna acció. Ja ho hem fet. Eh? Hem fet la projecció d'un documental sobre el setge de Cardona i hem fet una conferència sobre la relació amb Catalunya-Àustria i el ponent era en Carles Batlle. Uh, hi va haver bastanta gent i la gent s'interessa, és a dir, tricentenari, uh, procés, uh, comencen a entrar-hi, eh? uh, almenys no vol dir que ho entenguin, eh? però que tenen curiositat i estan predisposats a que se'ls expliqui, sí, eh? hem avançat una miqueta perquè mmm en un principi, per situar-te, sembla estrany, eh? el que diré és molt gros, però és així. Sols hi deia sí, Barcelona bons te situava en el mapa, però si no no gaire, eh? És així. En canvi, el món acadèmic el món acadèmic ens ha ajudat a organitzar eh, que vindrà després de eh, diplomàcia per Catalunya, diplomat ha organitzat xerrades a Sciences Po a París, a Sciences Po a Toulouse. Jo he fet la clausura, precisament, d'aquests dos actes per explicar aquest procés de transició. I són, és el món acadèmic el que és més receptiu i el que ens ajuda més a organitzar aquests, aquests actes. Qui hi participa? Els professors, els estudiants i alguna institució. Costa, eh? Costa, però van entrant. Eh? El món acadèmic també vol dir eh, exalumnes de l'IESC, eh, d'escoles de, de reconegudes eh, a nivell internacional que organitzen conferències i sempre ens conviden. Nosaltres els convidem i ells també. I aquí tens la possibilitat de conèixer gent interessant, en aquest cas el president de Renfe i el president de SNCF eh? Guillaume Pippi eh, i, i ha intercanviat targetes i clar, si un dia necessites doncs fer una xerrada que el pots, pots convidar aquesta persona, si ja t'ha conegut un dia, és més fàcil eh? Amb els mitjans de comunicació eh, també hi tenim relació, cada vegada que ve un conseller que ho demana o L'altre dia, aquesta setmana, hem rebut el cap de comunicació del nostre departament d'exteriors eh, i li hem obert portes doncs, als mitjans que ell considerava més interessants a poder-se presentar i explicar. Doncs, tot això, eh, rodes de premsa a la delegació, si s'escau, també. Hm? Tenim el nostre Facebook, la nostra web, això ja ho trobareu si us interessa. Us deia al principi que amb els catalans hi tenim una relació molt estreta, eh? que sigui casal, que sigui amical, que sigui eh, quadres catalans. Hi ha una costum a França institucionalment parlant que és la celebració des vœux a principis d'any. Les vœux, vol, si sabeu francès ja ho enteneu, si no vol dir desitjar un bon any. És a dir, el que comença primer és el president de la república, i desitja un bon any a tot el seu equip de govern, i després, presidents de regions, alcaldes, tothom, durant tot el mes de gener, vas d'un lloc a l'altre a la feta de V. I jo vaig pensar, escolta, doncs, perquè no ho fem nosaltres, estem a França, doncs ho hem de fer, i ho vam instaurar. És a dir, que també celebrem les V. Eh? I, I aquí teniu un exemple, i aquest any ho vam fer coincidir amb l'inauguració de la nova seu, vam fer el trasllat el 15 de gener i ho vam apurar perquè ho havíem de, de posar tot el seu lloc i ben, i ben posat perquè venia el director general, venia bueno, gent de, del govern i ho vam fer el 29 de gener, ho vam tallar just però per no fer més despesa doncs V, inauguració de nou, nova seu, ho vam fer alhora, eh? que són les imatges que veieu aquí. Aquí veieu suport a la comunitat catalana, seguim, recepció d'estudiants de postgrau, per exemple, els Erasmus. Sí, vam tenir la idea, i això la Violena també ho recorda, que ho vam treballar, en el nostre Facebook ho trobareu, hem elaborat un dossier on expliquem la, la, la, les condicions bàsiques de com moure's a París, com trobar vivenda, com desplaçar-se, què s'ha de fer, eh, lo bàsic, perquè trobar vivenda a París és eh, molt complicat, eh? molt complicat i menys els ajudem. Llavors, m'ham dit que pues, hi ha dues sessions els rebem. Direu, oh, i els que van a Lyon o a Montpellier, és clar, no arribem a pertot arreu, rebem els que van a París eh? no, no, no, és impossible arribar per tot arreu eh, doncs fem una recepció dels Erasmus, ens posem en contacte amb les universitats, que ens envien els llistats de, de, dels estudiants que es desplacen i els hi fem una xerrada de, de dir aquí és a casa vostra, si necessiteu quelcom us ajudem eh, heu vist el nostre dos si teniu el, el, el problema de la vivenda resolt, sí, perfecte no, i es coneixen entre ells, que això és molt bo perquè arriben individualment i van molt perduts eh? això és una altra que crec que val la pena. Això és el que us deia abans l'altre, el suport de les activitats a Diplocata, França i a Suïssa eh, aquestes imatges són de Toulouse i eh, aquí és quan faig la cloenda i aquí la imatge curiosa és que estic al costat del cònsul espanyol de Toulouse, eh? Eh, que prenia moltes notes de tot el que dèiem, però eh, molt correctament. Eh? Suport organitzatiu a desplaçaments del govern, eh, aquí va participar el, el president Mas a la Global Conference que es va fer després de participar hi a París, a la tardor es va fer a Barcelona, a les drassanes. Aquí són imatges del president que rep uh, l'Eric Bazin, que rep uh, uh, el president Mas i uh, fa l'obertura, mm? Aleshores, uh, a Barcelona s'hi va donar oh, a Catalunya s'hi va donar el nom d'atelier de, de la Mer a París, les ateliers de la terre. Eh? Però estava entusiasmat el president de dir, home, si anem a Barcelona i a les Drassanes tenim el mar a davant, eh, hem de canviar de, de, de concepte. I es va treballar el tema de sostenibilitat de l'aigua. I aquest any, el mateix, la Global Conference, ha participat el conseller OMS. Aquí veieu la seva participació i després, al vespre, vam fer una recepció amb eh, els catalans i, i, bueno, i els francesos que, que tenim a la nostra base de dades. Vam fer una recepció i eh, ell tenia molt interès a conèixer a doncs, tothom eh, i a saludar el primer bloc ja està és a dir, hem fet una selecció del que ens ha semblat més important eh, que fem des de la delegació i ara passaré molt de pressa Acció eh, Ramon Lluny Acció que fa augmentar el nombre d'empreses catalanes en els mercats internacionals, evidentment. Estimular les noves inversions. Incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses. Ajudar a la consolidació de les empreses. Us deia al principi que hi ha 35 delegacions arreu del món. Veieu el mapa aquí a on hi ha eh, de, oficines d'acció. Eh? Déu-n'hi-do dius que el 2013 van assessorar 50 empreses catalanes al mercat francès, els quals van aconseguir una facturació global de 22 milions d'euros. És considerable, eh? és a dir, que fan molt bona feina. El que us deia al principi també d'acció, que vam aprofitar l'exposició de l'I per convidar empresaris, a qui en teniu la mostra amb aquestes imatges. I aquest any... Eh, una cosa nova, mai tan ben dit, treballar la innovació. No s'hi dedicaven, ara sí, i aquest any participaran al Rendez-vous Carnot, que té molta fama, i tindrà lloc a l'octubre a l'Io. I per primera vegada hi participaran. L'Agència Catalana de Turisme, l'Agència Catalana de Turisme, intenta potenciar la marca Catalunya, és a dir, ara què es dediquen? Es dediquen a fer conèixer el turisme rural, el turisme d'interior, eh, perquè Barcelona no coneix tothom. Eh? Eh, I s'han de dedicar una mica, i també fan molt bona feina, és a dir que, per exemple, fan fires, eh, conviden periodistes a conèixer perquè venguin, el producte Catalunya, etc. Últimament, no sé si surt ara, ah, si surt aviat això, eh, hem fet una, una acció a Lyon que eh, a tres bandes, acció i va col·laborar convidant un català i un francès, un francès que es veia implantat aquí i, i un català que es veia implantat eh, a, a França, que expliqués la seva experiència. Eh? Va estar molt bé, i va haver un debat també interessant, i Turisme va muntar aquestes casetes... Van, fa, feien bany folclore eh, regalaven samarretes bé, i, i, i prospectos explicant i la gent s'hi acostava bé, hi havia moments que eh, no donaven l'abast eh? la gent eh, quan veu gastronomia home, quan hi ha una mica de tast ja s'hi acosten uh -huh. també, eh? bé, i la delegació eh, va col·laborar fent la part institucional que havia de venir el conseller Vila Eh? el nostre estimat Santi Vila, i resulta que es van ensopegar amb una vaga de controladors i no va poder venir. I va venir amb Pere Pedrosa amb cotxe, que va arribar just... Bueno, va ser un odisser, és a dir, que ens va faltar el conseller, però va ser una jornada que va, va estar molt bé. Eh? I l'Institut Català de les Empreses Culturals, l'ISSEC, és el que us deia, estimular el desenvolupament del talent cultural, música, teatre, etc. I eh, dius doncs, que aquest any han participat al marxer internacional del disc, el MIDEM, que és molt conegut. L'Institut Ramon Lluny també n'hem parlat, si voleu llegir una mica tot lo que fan. L'any passat, sabeu que hi va haver el Saló del Llibre a París i vam tenir la visita del conseller Mascareny de, i de l'alcalde Tries perquè Barcelona era ciutat convidada. L'any passat, el 2013, va ser ciutat convidada. Clar, que vam tenir l'ocasió també de saludar el president de la República i realment van fer un, un estanc magnífic. Eh? Va ser molt maco a la Porta de Versailles. Bé, tot això. Fem moltes col·laboracions junts amb l'Institut Ramon Lluny eh? i ara per acabar diusa que l'Institut Ramon Lluny es passa un mes al Festival de Vinyó perquè estan promocionant cinc eh, grups de teatre a Vinyó. Eh? Jo l'any passat hi vaig anar, aquest any per motius familiars que molts de vosaltres ja sabeu no, no puc planejar d'anar-hi, però eh, us ho recomano, val la pena. Eh? És una fira de tàrrega però amb més potència i és, és espectacular, realment. I acabem. No sé si ha sigut massa pesada, però ja acabo i us dono les gràcies d'haver-me escoltat i si teniu alguna pregunta, amb molt de gust i contestaré. Eh? Si hi ha alguna pregunta, alguna cosa que no hagi quedat clara, no sé. No? Cap? Mana? Ah, Sí. Molt bé, jo crec que val la pena que s'expliqui el que fem perquè hem sigut motius, les delegacions, de moltes crítiques perquè la gent no sap el que es fa. Eh? Eh, jo parlo per, per França i Suïssa, que ja reconec que no he fet gran cosa perquè per falta... Escolteu, és que la delegació som tres persones, el que és delegació, eh? tres i dos becaris que es van tornant. Ah, és que no es pot fer miracles eh? i fem tot el que podem i, i fem, jo crec que fem molta feina eh? molta feina i, i, i s'ha de coordinar tot això, Clar, la meva feina és coordinar tots els organismes és dir, una vegada al mes fem reunió de coordinació perquè tant el de turisme com el de Ramon com Lluny m'ha d'explicar què ha fet durant tot aquest mes i quins són els projectes del mes eh, que, que en començarem eh? Eh, és, és moltíssima feina és moltíssima feina i saps, això s'ha d'explicar, a mi em feia molta il·lusió explicar-ho a casa meva eh? molta perquè crec que la gent ho desconeix, l'altre dia em van convidar a l'Associació Franco-Catalana Diàleg a Barcelona i ben, vaig fer la mateixa explicació i és que deien veus és que no, no se sap no se i llavors hi ha crítiques mediàtiques que poder de vegades no ens mereixem eh? perquè realment eh, és una feina del dia a dia que no tenim horari eh? No sé. Si jo tenim... també mar realment el que dius d'aquesta crítica fàcil, no? de, derivada mm -hmm. d'aquest desconeixement, de realment la feina que es fa. feina en, fa, en feu molta i, i s'ha explicat mm -hmm. i en diferents vessants, però hi ha només un sol fet que és el de la presència, mm -hmm. o seguir la presència, Això ja, i per mi ho justifica tot. és mm -hmm. a dir mentre hi siguem, Sí, serem aquí és hi ha coses a la, moltes coses sí, a la vida sí, sí, sí, que no, no és uh, què es fa realment si és rendible o no és rendible sí. que no es, no es mesura mm -hmm. en termes d'eficiència de quant costa i què sinó presència i mm -hmm. sobretot en aquests moments la, la, la presència és Vital. I d'aquí aquests atacs uh, fàcils per part de qui està en contra sí. del, del, del procés, que és el tema de les ambaixades, que costen les ambaixades, mm. bueno, podríem mm. dir que ho consideren equivalent, o sigui que el que, que estem en ambaixades podria servir per a altres coses. Justament, més que mai, és presència, presència tot arreu, a París i si poguéssim estar a cada, a cada país d'Europa sí, sí. i arreu del món eh? això uh -huh. sol justifica qualsevol despesa qualsevol inversió que es faci en aquest sentit a banda d'aquí doncs, hi ha tota aquesta activitat que també és d'acompanyament de, de catalans uh -huh. que estan a, a fora però sobretot presència jo trobo que és vital el fet de, de ser perquè mentre hi ets t'escolten et sí, sí, t'escolten si em permets, eh, eh, he oblidat d'explicar un fet que segurament ho vau veure a la, tele, a la televisió, però que no ho hem recollit aquí, que és el tema d'aquests nois que van estar detinguts del Dakar, que tornaven del Dakar. Eh, aquí va ser un tema molt delicat i en el qual vaig intervenir molt enèrgicament, eh, i ens en sortit bé ens vam sortir bé, us explico perquè és, és, és una anècdota que, una història d'èxit eh? uh, un dia rebo una trucada jo no m'havia enterat d'aquest fet encara uh, dient, ens heu d'ajudar ens heu d'ajudar, és que la germana d'un de, de, dels detinguts d'aquesta feina, no sabia de què em parlava però bé, a poc a poc hi vaig anar entrant, i, i ens heu d'ajudar, diu, bé, bueno, dieu-me com us puc ajudar. Clar, jo no, no coneixia la família, no sabia si eren culpables o innocents, eh? però, com a catalans, el meu deure és ajudar. Eh? I diu, és que necessitarem un advocat eh, francès, Eh, els han detingut i són innocents on són... ni s'acclavs rebre trucades una mica de gent que em confirmava que hi posés i deixés la pey, però que els havia d'ajudar i que s'havien de treure de la presó. I van passar 5 setmanes. Eh? Aleshores va ser un advocat, que és el president de l'amical, d'una associació catalana que està estudiant intensament català, que sabia que es podria expressar i li vaig dir, escolta. I aquest cas, com ho veus? Diu, entre cometes, diu, ostres, és un honor per mi defensar per primera vegada uns catalans. Eh? I ho va agafar amb gran interès i se'n va sortir molt bé. I un dia a les 6 de la tarda em telefona i em diu, els han alliberat, estan vinguent al meu despatx, vine i clar, eh, va ser una nit bueno, molt emotiva aquests nois eh, ho van passar molt malament van arribar amb bosses de plàstic perquè els hi havien pres tot eh? Eh, van explicar unes peripècies que val més no repartir-les i no viure-les mai perquè era realment terrible i eh, els hi vam llogar és que puc explicar perquè realment és una anècdota una mica divertida dintre de la gravetat de la situació no? uh, un hotel Ibis diu sempre estaran més bé d'on venen no? allà a la vora del despatx van utilitzar aquest hotel per dutxar-se i van caminar tota la nit per París a respirar llibertat eh? i l'endemà els vam acompanyar Uh, l'un és de Canet i l'altre de Llevaneres i el, la recepció que els hi van fer els dos pobles, bueno, tant l'advocat com jo, que no ens ho esperàvem és que no et podies contenir, eh? realment no sé, no sé si ho vau veure per la televisió ho van... Ben i eh, vaig haver d'apretar el, el govern espanyol eh, perquè de dir eh, feu alguna cosa, feu una trucada perquè vosaltres teniu eh, el poder i, i, i jo em puc interessar pels meus conciutadans però vosaltres heu de fer alguna cosa i sí, sí, van fer no? sí, sí. això és una experiència... Sí, i és d'aquells casos que diu sèrie o no sèrie, eh, quina diferència uh -huh. o sigui el que podria haver passat de sèrie sí, sí, o no sèrie sí, sí, eh? sí, sí, sí, realment les famílies estan superagraïdes eh, perquè en 5 setmanes per ells va ser molt llarg però és que hauria pogut ser molt més llarg eh. cap més pregunta? Molt bé, doncs escolteu no sé si tens no, no, gràcies per haver vingut a escoltar i vosaltres heu de fer una mica de portaveus eh? d'explicar què es fa eh? ara que ho sabeu doncs explicar una mica què fem a la delegació i per què serveixen les polítiques d'exterior eh? gràcies una vegada més i estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres eh? enyoro Figueres eh? Ah, sí Ui, no sento Re. Sí, sí. Sí, Aquest 11 de setembre volem eh, commemorar el centenari de la Primera Guerra, com que a França estan de celebracions, és una bona pregunta, veus? Eh, com que a França estan commemorant eh, aquest centenari, doncs sempre ens hem d'intentar implicar amb ells perquè ens tractin bé. Eh? I estem eh, intentant tenir o l'école militaire o els invàlids per fer un act, una taula rodona amb eh, intervenents catalans i intervenents francesos. A partir d'aquí un debat, ja està. I, I això ho farem l'11 de setembre. Bé, eh, agrair-li a la Maricè que hagi vingut i que ens hagi volgut explicar realment el que fa al dia a dia, que sempre és interessant veure el que fan els nostres catalans a fora. Eh? Molt bé. Gràcies a tu, eh, Marta. A tu. Vinga, bona Gràcies, nit. Bona nit.